basi karibu katika ibada ya pili siku ya jumapili tarehe tatu mwezi wa oktoba tisa kichwa cha somo la leo ni hiki hapa anasema msiaache kukusanyika Msiache kukusanyika na ukristo wa mguu nje mguu ndani msiache kukusanyika na ukristo wa mguu ndani msiache kukusanyika na ukristo wa mguu ndani kama utangulizo tu wa somo la leo kama utangulizo la somo la leo kukusanyika katika ibada ni amri ya Mungu katika agano jipya hebu twende katika katika kitabu cha waebrania, wa Ebrania mlango ule wa wa 10 wa 10 wa Ebrania 10 mushone mktabu chako mwishoni ma Biblia pale ukianzia mwisho kuna ufunuo kabla ufunuo kuna Juda Yohana watatu 3 wa pili wa kwanza Petro wa pili wa kwanza Yakobo alafu tangume kufika katika wa Ebrania wa Ebrania mlango wa 10 mstari ule wa 25 Biblia inasema hivi Anasema wala msiache kukusanyika Biblia mesema tusiache, msiache, ya Kiswahili imesema tusiaache lakini maanisha msiache. Yaani alikuwa kama anaoa amri. Wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali muonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadi mwonao siku ile kuwa inakaribia. Leo hii wa, wa Kristo wengi tu wengi wa imani zote imani zote kwa maana kwamba kiwango chake cha kumjua Kristo mwingine anaitwa mKristo lakini ukimuinza ataKristo ni nani ajui lakini angalau wale wat ambao kwa jina la Kristo watu wanaenda kanisani siku tu wamejisikia siku tu ana muda wa ziada yani a, sababu nyingine zote zikiwa hazipo yani hana kazi labda hana zarura hana wageni hana uh, usingizi mwingi yani vitu mate kama havipo siku hiyo ana kwenda kanisani jamani najua wote tulishakuwa hivyo sio sema so, kwamba mimi labda ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho hakijanipata hapana kimewahi kunipata mara nyingi kwa hiyo naongea pia kutoka katika uzoefu tusiruhusu kufika huko pia ninajua baadhi ya watu kwenye makanisa haya makubwa haya mimi namjua mtu mmoja tena ni mtu mkubwa sana sitataja cheo chake kwa sababu watu wanaanza kumjua hayakuwa anasubiri anaenda kanisani watu wote wakiwa wameshashika na ibada zimeanza na vitu vimeisha anakwenda naasimama mlangoni yani ibada ana a, yani um, amjua kuona makanisa unakuta watu wako nje yana naingia Unamkuta yuko tu amesimama, hajui anayeongea naongea nini. Unasikia akisikia bana, awe na amani. Huyo. Ukimwe ukiuliza sema nilikuwa kanisani. Jamani tuseme ukweli. Huyo mtu alikuwa ameenda kanisani? Hata aliyehubiri hakumuona. Hata wakati wanaanza hakuo hakuepo. Wakati wanamaliza hakuwepo. Moyo anakuambia mimi kazi yangu ni wakati tu yani, wa kutoa. Yaani niisha tulikuwa tunaambiwa hivyo. Yaani kitu cha lazima cha ya kanisani ni wakati ule wa sadaka. Ukiona umeenda na sadaka yako marudi nayo, ujue hujasali. Sio kweli. Haimwe kwa Biblia. Ukiona unajamsikia Mungu, ujue hujasali. Ukiona umeenda moyo wako umeuwacha mbali uko nje huko. Lakini umeenda tu kimwili na mwingina kwambia naenda. Watu wengi wanaenda kanisani wajua kwa nini? Anasema kusudi ni kifani zikwe. ndiyo sio. Yes watu wameenda kanisani ili kusudi wa yani wanaenda kwa ajili ya mauti. Yes, anasema mimi nimekuja ili kusudi wawe na uzima anahakisha wawe nao tele. Anasema mimi sio Mungu wa walio kufa, ni Mungu wa walio hai. Kwani Yesu alikuwa anafanya kazi ili kusudi hakifa aziku. Ukimuuliza hata mzika, kimsingi labda anamjua kwa sababu ya mungu. Lakini hakuwa anasema haku, ha, mimi naenda kufa, ninachojua naenda kufa. Ile habari za kuzikwa kwangu sina taarifa. Mimi naenda Kufu. Eh. Na okay, je ni vibaya mtu ku, ku, kuzikwa vizuri hapana? Ni vizuri. Yusufu alisema naomba msiniache nchi ya, ya ugenini huku huku Misri, Naomba mbebe mifupa yangu miaka 300 mia, baadaye mia, 400 mnipelekee mifupa mkanizike sawa huko nako ni muhimu lakini kikubwa zaidi anasema oscheni kwanza ndani kabla ya kuosha nje yani huko ni kuosha nje je ni vibaya kuosha kikombe nje na ndani ni vizuri na hicho Mungu anataka tuwe na vikombe vifoshwe nje na ndani lakini kama ikibidi kitu ya kwanza tukaohe ndani kama ikibidi tumtumikie Mungu kwa sababu ya kuwa hai sio kwa sababu ya kufa lakini kama ikilazima kwamba tunaweza tukafa na tukatakiwa kuhudumiwa na kanisa vema Mtu mwingine alokuta malengo yake makubwa Biblia anasema anasema ukisoma katika katika Mithali mlango wa 8 usura 36 tulizoisoma hiyo sura anasema watu wanaonichukia mimi hupenda mauti ukiona mtu anaenda kanisani lengo kubwa ni usude azii kwesi afanye nini ujue huyo mtu anamchukia Mungu Anasema yeye anayenichukia mimi anapenda mauti na watu wengine wanapenda mauti Kuna ibada kuna makanisa kuna kuna imani Mtoto akishafikisha miaka saba wa kiume anafundishwa kuoshwa maiti, anafundishwa si ku kuzika, kuchimba mandani. si kufanya nini. Hiyo ni picha ya kwamba watu wanamchukia Kristo, wanapenda mauti, wanaaabudu wana mauti. Yesu sio hajui hata atazikwa na nani. Paulo hakuwa na mtoto Hakuwa na mke, hakuwa na chochote. Hata ndugu zake hatuwaoni sana lakini hakuwa na wasiwasi kwamba atazikwa na nani. Kwa sababu atazikwa na Mungu aliyemuumba. He, na ninaamini Paulo aliyekuwa hana mtoto, hana mke, hana chochote, alioombelezewa na mamia ya wanadamu kuliko hata wale waliokuwa na hao. Tumtumikia Mungu. Kama ni wa ya kutuzika tutazikwa. Lakini nini sio so Mungu anasema njoni kwangu likusudi muone uzima hebu tusome katika matendo ya mitume nikifika eh, pale mimi nitakuwa nasoma moja kwa moja mlango wa 20 nitasoma mstari wa tano, anasema hivi matendo ya mitume 15 20 eh, matendo ya mitume 20 15 anasema hivi ni... Matendo ya mitume ngone niitafute vizuri huko mstari Okay Siyo ishirini, tusome 9 Mat, Nimesema matendo ya mitume mlango wa 20 tusome mstari wa tisa samana Matendo ya mitume ishirini tisa, nasema hivi kijana mmoja jina lake huyo alikuwa ameketi dirishani akalemewa na usingizi sana hata paulo alipoendelea sana kuhubiri akazidiwa na usingizi wake akaanguka toka ofa ya tatu, akainuliwa amekwisha kufa hapa ni, ni unasema sasa msana unasikia huu unahusika na ni kama huyo mtu anakuambia anaingia kanisani anakaa pembeni huyo kijana anaitwa Yutiko yuko kanisani wako anahudhi maneno mazito wa Paulo Paulo anahudhi mpaka inafika usiku yeye yuko pembeni tulishakusoma hii habari picha yake ya nini alikuwa yuko nje nusu yuko ndani nusu baadaye shetani usingizi usingizi ni picha ya shetani Biblia nasema ukisoma katika, ma, ka, ka, katika, katika matayo katika matau Eh Mwishoni mishoni, mishoni pale mlango wa 30 na kitu anasema watu walipolala eh walipolala usingizi eh yule movu adui alikuja akapanda mbegu. Sasa huyu kijana usingizi unakuja unamkuta yuko pembeni hayumo katika. kama katikati. Kwa mfano kama angekuwa amekaa katikati angeanguka akafa. Hapana. Mungu anatutaka tunapoingia kanisani tuingie Sio kwa picha tu kwamba labda kukaa pembeni hapana pembeni lakini tuingie wazima wazima tuje tukaa kama yotiko tukaanguka tukafa lakini bahati nzuri kwa kuna na Paulo alikuwa amejazwa roho ya Mungu akamrudishia picha yake pia ninini? ni nini ni kwamba ukishaokoka hata ukifa unakuwa bado unaishi huyu mtu alikuwa na wokovu okay sio maana yake amsingi hiyo inaitwa secondary meaning maana yake ya msingi ni kwamba tunapokuwa kanisani tukamilike tuwe tu, tu, tufike tu, tuwemo tuwe sehemu ya kanisa tusiwe nusu nje nusu ndani na tutakuja kuona leo katika maandiko yanayofuata ni vizuri sana kwa sababu dunia inatutafuta shetani anatutafuta na shetani anachotafuta anatafuta yule mtu ambaye yuko pembeni pembeni tukisha ingia kanisani tuingie tuzame ndani ukikisha zama ndani na kuhakisha shetani akupate. Shetani anakutafuta katika mambo gani? Shetani anakutafuta katika afya ya mwili wako. Magonjwa mengi tunayoyapata ni ya shetani. Magonjwa aliyopata aliyopata Ayubu, watoto wa Ayubu walipokufa walipitia kwenye mikono ya shetani. Mungu alikuwa na taarifa eneo. Bwana nafikiri hata tukiugua, Mungu anakuwa na taarifa lakini shetani yuko anashughulika na sisi. Shetani afya yako. Kisha tare ana roho yako na kama ulikuwa unasoma neno la Mungu uache kusoma uingie katika usingizi wa kama yutiko. Neno la Mungu Mungu anasema msilale usingizi hana maana kwamba tusinzie tukakoroma hapana ukisingizie utataka koroma koroma ni mradi tu usiwapigie watu kelele wenzako Lakini Mungu anasema msisinzie kama hao wengine ambao wako kwenye usingizi wa rohooni Mungu anataka na ninisha sema wewe kama ni Mkristo huni utangulizi. Kama ni Mkristo kweli unakuja kanisani hapa jamani na kuomba. Ukiona umeshindwa niambie nitakuombea kabisa. Unniambie ili nimenishinda, mimi nitangia kwenye magoti nikuombe. Ukiona huna uwezo wa kusoma sura moja kila siku. Ya sura moja tu, si mwingine wanasoma sura tano, saba, kumi. Sura tisa, Mimi nasema sura moja tu. Anzia na sura moja. Ukawa una kitabu kimoja cha Biblia Labda ni Matayo, labda ni Luka, labda ni Mathayo na Mitume. Ukawa kila siku kama unavyokula chakula, hii habari ndio tena. Ukawa unasikiliza neno la Mungu sura moja sura kwa sura sura kwa sura Uka, Ujue kwamba kesho na kesho kuto utaanguka kama utikwa utadondoka chini. Kweli kabisa. Mahubiri ya Jumapili sasa jiulize, sisi tunakuja hapa Jumapili tunasoma mistari iliyoandikwa inaweza kufika hata hata 100. Kijumlisha somo la kwanza la ili tunalitamka mdomoni amkiniweza kufika mingine kama hiyo lakini hiyo peke yake haitoshi sasa jiulize wale wanaoenda wanaambiwa hadithi unasikia eh, kuna kwa kijana kaka hako ametembea pale kakaja kakaniletea kasadaqa kazuri nikakubali kale kijana kesho yake kakao kaduka kake kakaanza mahubiri ya mwilini ya uongo hakuna neno la Mungu sasa jiulize kesho na kesho kutwa hao watu shetani ndiye atawapiga kwa masikini kwa sababu hawana ulinzi wa Mungu atawapiga kwa magonjwa leo hii tumesema maskini ni watu wa Mungu zaidi wa wagonjwa ni watu wa Mungu zaidi wa ukimwi wa makansa tafiti unaonyesha vile vile kwa sababu hawana ulinzi wa Mungu ulinzi wa Mungu nini neno la Mungu neno la Mungu ni itakupa, itakupa Ijakupa litakupa litakupa, ma, ku, litakupa namna ya kuomba ilivyo sawa na mapenzi ya Mungu. Unawezo unaweza ukatoa maombi 50 yote akawa hampendezi Mungu usiyapate. Mtu ana mimi bwana kila ndio Mungu napata uongo wa wazi. Hata Yesu alisema kulivkoa kuna vitu ninataka nikoombe Mungu lakini sio mapenzi yangu ni mapenzi yako. Mapenzi ya Mungu Baba yakatimia ya Yesu hayakutimia. Yesu kama angekuwa mapenzi yake Alikuwa aombe Mungu asimuue. Na alikuwa si maombe mabaya, asifie msalabani. Lakini Mungu akasema, "Apana. Sikupi hilo mimi natimiza ya kwangu mimi baba yako." Mungu ni baba yetu vile vile. Eh? Kwa hiyo tulijue hili kwa faida yetu sio kwa faida ya kanisa. Unajua unapokuwa ka... Mungu anasema msiache kukushanyika. Unapokuwa kanisani kitu cha kwanza kabisa ni ulinzi wako wewe mwenyewe. Wewe wewe kabisa. Na ndiyo sababu tunakutaka na nitasema kabla hujaanza kulitumikia kanisa kama kanisa anza kwanza kujitumikia wewe baada ya hapo anza kujitumikia familia yako kama inakubidi Kutumikia watoto wako wewe ni mama kuwalisha kuwalea u... kuna wamama wengine wanakuambia niko kanisani watoto wanakuja anakuta wamesinzia wanaliwa na mbwa hapana kama ikibidi usiende kanisani kufanya kazi utumikie kwanza watoto wako ukishamaliza nenda kanisani na baba vile vile. Kwa hiyo lengo la kanisa kitu ya kwanza ni sisi wenyewe. Mungu anasema sitakuacha wala sitakupungukia. Kwa hiyo watu wengine anaenda kwa sababu za kijamii anaenda kanisani. Anaenda. Mwingine anakuambia anaenda kanisani ninataka nikutane na fulani. Yaani ni ni sehemu ya kwenda kukutana na watu ambao alikuwa hajaonana nao. Eh hey, utakuwa kanisani eh hey, uje basi na mimi nakuja tuonane. Yaani unakuta ndio sababu ya msingi ni kuenda kukutana na fulani. Ndiyo. sio? Ndio. Mimi nakwambia kusudi ni kifa niziko. Mimi nakwambia mwingine anaanza kwenda kwa sababu ana kufunga ndoa. Ili kusudi apate michango aweze ku nani? Sio kweli. Mungu anachotaka tuwe waaminifu mbele za. Mimi nakwambia uje kanisani kwa sababu ya kwanza nini? kwa sababu ya kale karohoko kako. Shetani anakatafuta. Sehemu pekee ambapo atakaoogopa ni pale ambapo katakuwa kamejazwa neno la Mungu la kweli. Hapo Shetani atakapakimbia. Kwa hiyo usiende kanisani. Mtu mmoja anakuambia mimi sio kanisani kwa sababu nina kazi. Ukimuuliza unakuta wala sio. Mwingine anakambea Leo hii hata kazi za za, za barabarani. Mtu labda ni askari. Kama ni Mkristo fanya kazi siku nyingine zote kuna siku ya serikali na siku za off. Mtu anayemwambia ni, niko kanisani kwa sababu ni kanisani kwa sababu niko na nakamata na magari nafanya nini? Sio kweli. Sio kweli siku Biblia nasema siku sita fanya kazi siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Kwa habari ya sabato sio kushika sabato lakini ni siku ya Mungu ambapo utukufu wa Mungu unakuwa mkubwa zaidi Tunapolisikia neno la Mungu ni utukufu wa Mungu Kama wewe ni askari siku ya Jumapili na ni wewe ni Mkristo ndio siku yako ibada au ni Jumamosi basi siku hiyo itenge nenda akamsikilize Mungu na usimskilize kwa makusudi yake wote Mimi na ni daktari Pale kama kuna watu wengine wana swali waache wafanye siku ya jumaa ofu yako hiyo ni jumapili mimi nakwambia ni yes Ndiyo vile vile mimi nakwambia ni watu wengi wanatumia sababu za, za kazi lakini kazi si haitoshi Mungu ni muhimu kuliko kazi na ukiwa una kazi nayo kunyima kwenda kumskiliza kum, Mungu siku ya jumapili hiyo kazi iache uje kwangu nitakutafutia kazi nzuri je mimi na kazi hapana nitakupeleka kwa Mungu na mniambia huyu anataka kazi atakupa kazi kusiyo na kazi ya kuzii kusiwe na chochote Kwa hiyo kama utangulizi tu tumeona kwamba pia tunapoingia kwa Mungu tu, tu tusiwe na vigezo ya sababu za kuingia alafu tukishaingia tuingie ndani tusiwe kama yutiko, vinginevyo tutakaa pembeni tuta, eh, kiroho pia Yaani unakuwa umo ndani ki, ki, ki, mawazo yako nje hapo Mungu anataka tuingie ndani tusiwe kama Yutiko aliyanguka alianguka kimwili lakini wana, Wakristo wengi wanaanguka kiroho. Kwa kitu ya kwanza katika somo la leo kama utangulizi tutaangalia pointi kama nne. Pointi ya kwanza na ina maandiko kadhaa. Pointi ya kwanza tujue kwamba nguvu za Mungu katika masha yetu. Pointi ya kwanza nguvu za Mungu katika maisha yetu zinaadhihirika katika kusanyiko. Yaani tunapokuwa tumekusanyika, Mungu ndipo anapotuhudumia. Mungu ndipo anapotusikiliza. Yaani nje ya kusanyiko tunakuwa na nguvu ndogo sana. Twende tulikuwa katika matendo ya mitume Ishirini Rudi kushoto utakuta Yohana, vuka, utakuta Ruka, vuka, utakuta Marko, vuka, utaingia katika injili ya kwanza ya matayo ambayo twende kwenye matayo mlango ule wa kumina, na nane mstari wa saba Hii ni mstari mara sasa. Mathayo saba Biblia inasema hivi. Nitaanzia saba lakini tusome 20. saba utarudi nyuma. Matayo nane, 20. Mathayo 18 tuanze ishirini Anasema hivi. Anasema kwa kuwa walipo wawili watatu Wamekusanyika kwa jina langu nami nipo hapo katikati yao. Kanisa linakusanyika kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anasema mkisha kuo wawili na nyuma kidogo anasema mstari wa 17 na wao nafikiri ni muhimu sana. Anasema hivi na asiposikiliza wao oliambiwa kanisa na asiposikiliza kanisa pia na ayo kama kama mtu wa mataifa na sehemu nyingine anasema hivi mstari wa huna sana tena wa, nawaambia kwamba wawili wenu watakapo patana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na baba yangu waliye mbinguni kanisa ni sehemu ambapo watu wanakusanyika kwamba wanakuja kumwabudu Mungu wanakuja kusikiliza neno la Mungu wanakuja kumuadhimisha Mungu wanakuja pia kuisikia sauti ya Mungu Mungu anasema mkishakuwa wawili watatu kwa jina langu kama kanisa basi mimi nipo katikati yenu Okay, tuchukue mfano. Mtu huko nyumbani mko labda labda nyumba ina watu labda saba. Wale watu wanapokuwa nyumbani ni familia watu saba. Kimsingi wanakuwa hawako pale kwa jina la Yesu. Hapa tumekusanyika kwa jina la Mungu kwa sababu kila mtu amekuja kwa sababu hii. Lakini unapokuwa huko nyumbani labda na watoto wako na mkeo labda na ndugu na jamaa, kimsingi mnakuwa mmekusanyika kwa jina la ukoo ule au familia ile. Ila ikitokea sasa Mkafanya sasa tunaenda kwenye ibada saa fulani tunaenda kusoma labda sura fulani ya Biblia pale Mungu ndo anaanza sasa anakuja katikati yetu kwa sababu mlikuwa mtoka kukusanyika katika jina la ukoo jina la baba fulani labda ni nyumba ya mzee fulani basi mnakuusanyika katika jina la Yesu Mungu hapo na anakuja anajuhurusha katikati yetu sasa nani ambaye hamtaki Mungu awe sehemu ya kazi yake nguvu yake eh Mungu ana za Mungu zinadhihirika pale tunapokusanyika wawili watatu na kusanyiko la kwanza analolitambua Mungu ni kusanyiko la kanisa. Twende katika turudi kusulia matendo ya mitume. Ulikoa kwenye Matayo, Luka, Matayo, Marko, Luka, alafu Yohana afu ingia katika matendo ya mitume. Matendo ya Mitume tutasoma mistari mingi wapamoye, mflurizo, tu kwa pamoja. Mistari e, mitatu mfululizo ili kusudi tu itahakari kwa pamoja. Eh, matendo ya mitume mlango ule wapiri, wa pili. Mistari wa arobaini na twazeni na mbili. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume mlango wa pili. Tuone watu waliompendeza Mungu. arobaini na mbili Biblia nasema hivi wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate katika kusali hawa watu walikuwa ni kanisa la kwanza lile yacha Yesu na mitume na wale wanawake walikuwa pamoja nao na wanaume wengine wa walikuwa na ishirini walidumu pamoja katika kusanyiko, katika kusali, katika kuomega mkate walipo. Sasa hawa inaonekana kwa sababu kanisa lilikuwa bado nila watu wachache duniani, ilibidi hata washirikiane kula pamoja. Baadaye ndio unaona kwamba kanisa lilipokuwa kubwa inaonekana sasa wanashauriwa watoke nyumbani wameshakula wakutane tu kwa ajili ya ibada. Paul anasema. Kwa hiyo unaona kwamba hawa watu Hawajaacha na wana tabia ya kukusanyika. Siku laahmi wanaisoma. Uh, tulikuwa tunasoma Isaia imeisha sasa. Asante Yesu. Tunasomea kitabu cha Samuel wa 1. Tu, Mungu anasema msiiache kukusanyika. Hao watu walikuwa Yesu hao. Walikuwa watu walikuwa wakokusanyika, walikuwa na Walikuwa wakokusanyika. Twende tukwa Mlango wa 2, matendo maten, Twende mlango huo wa Twende mstari wa 40 na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 Ira Petro alikuwa ameoa alikuwa na mke. Kwa sababu siku moja walipita kwa Petro akakuta hata mke wake anaumwa. Sio kusema kwa Petro alikuwa hakaa nyumbani. Hapana, alikuwa ameajiriwa na Yesu. Anaamka asubuhi, anapeleka injili huko jioni, anaenda nyumbani kwake. Ninavyoonekana. Na siku moja Yesu alikuja akamponya hata mke wake Petro. Kwa enkoa ke Petro. Eh? Kwa hiyo tukitaka nguvu za Mungu zidhihirike tuko katika ulimwengu uliochafuka sana. Ulimwengu unayoitafuta dhambi na dhambi muda wote matokeo yake ni mauti. Matokeo ya dhambi ni mauti. Matokeo ya dhambi ni maangamizi. Matokeo ya dhambi ni majuto. Matokeo ya dhambi ni masikitiko. Matokeo ya dhambi ni ni, ni, ni, ni kumia moyo. Lakini Christo anasema njoo kwangu ni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Tokweni ninakuombeeni wewe, unayenisikia. Unayenisikia tusika kutoka karibu kwenda mbali. Us au ukiwa, ukiwa karibu ukiwa mbali. Usiache kukusanya. Usiwele una, unajua kuna wa Kristo tena wengine wengine unakuta. Una, una unafuta una, una labda una ni Jumamosi, labda ni msabato. Anakwambia sisi siku hizo muhimu sana ni sabato. Wengine wanakuta amekaa tu. Haliona hata Labda ni, ni, ni, ni mkatoliiki, labda ni nini ni, ni, mrokole au ni, ni mkristo yote yule ambaye ana siku ya Jumapili. Anaamua tu siku moja anasema siendi tu. Ukiona umekuwa mkristo anayechagua siku ya kwenda kanisani ni siku sioaenda. Ujue kesho na kushukuta shetani atakuvuta katika himaya yake. Yaani ni yaani ni siku tu zinakuwa zinahesabika. Hii dawa yake ni nini? Em niulize. Mwanafunzi ambaye anaenda shuleni labda Jumatatu Juma Jumatano anaacha na anatokeza ana tokeza nusu siku. Ijumaa na yani huyo marafunzi ni mwanafunzi wa, wa kweli utaweza kusema ni mwanafunzi wa kweli huyo. Mfanya kazi je? Unasikia Jumatatu umekuja kazini, Juma 4 mara sijui nimepeleka mtoto sawa, Jumatano mvua e, daraja limekatika, Ijumaa natokeza nusu siku. Juma Moyo Jumatatu hivi kuna kazi ana namna hizo nafanyika duniani? Sasa kwa nini kanisani peke yake? Yaani maanake Mungu ndiye hana thamani kiasi kwamba vitu vingine vyote utavihudumia sawa sawa na ma, na matakwa yake isipokuwa tu Mungu kwa sababu hawezi kaja ngwambie kwamba njoo twende au ulasi wewe nitakupiga. Pana Mungu anapiga bila kutoa taarifa. Lakini pia Mungu anaweza asikupige. Akakwacha tu. Unajua kuna namna mbili mtu akikouzi mtu akikouzi kama wakati mwingine tunaomodi Mungu dawa wala uhitaji kwenda kumwambia maneno u, unaweza usimamie chochote ukamwacha tu uka, ukamnyima uka neno tu Mungu anaweza sikupige azikuletee ugonjwa lakini ukajikuta ile sauti ya Mungu haipo moyoni mwako hata ukiomba unasikia kama unasema peke yako wakati mwingine mtu akikouzi wewe mwache tu usimsemeshe Mnime neno. Mnime ushirika. Inatosha tu yake kusikia. Sasa Mungu ni zaidi. Kwa hiyo kama mtu kazi, kazini anaenda masaa yote. Na kwa taarifa yako hawa wa, wasio wasio kwenda kanisani vizuri, kazini wanaenda vizuri. Hata ikiitwa siku ya ziada. Eh, ni siku ya Jumamosi kutakuwa na nini? Anakuja kini siku ambayo hawezi kaende ni ya Mungu. Yeye ni nani hapa hapa hapa hapo? Hapo watu wanalala hivi. Naomba niseme kwamba sisemi mtu yote aliye hapa. Wote tunakusanyika vizuri. Vizuri. Ila Biblia inasema yeye aliyesimama ajiangalie asifanye nini? Asianguke, asiteleze. Aliyesimama, yani funison kwa mahili linakuhusu hata wewe unayokuja hata mimi naye ubiri. je siku zote utakuwa na mzuko kwenda kanisani hapana sio lazima kwamba kila siku utakuwa akini na kuhakishia ukiamuka ukaanza kujiandaa uka, ukaanza uka kupiga atua ukajiongea kwenda kanisani utakifika siku ambayo ulikuwa ushikii nguvu ya Mungu ndio ukaenda tu ndipo utakapokutana na Mungu kwa zaidi na zaidi na ukirudia kesho na kesho kutwa na kesho kutwa ndo nguvu ya Mungu inayo. Yaani na vita zime frani kanisani unakuwa kama vile ukula chakula. chakula. Yaani unajisikia mdhaifu kweli Kwa hiyo kama watu wana uwezo wa kwenda kazini bila kukosa. Kama watu wana uwezo wa kuangalia TV bila kukosa. Yaani lazima kila jioni angalia TV, angalia si TV gani? Mimi siziangalia hizo TV, nisemwe kweli. Lakini nazijua. Kuna Azam TV kuna tbc si kama bana inarusha hivi nadhani ipo na nyingine nyingine zipo hawezi kazikosa na unaweza kusema kwamba anakuwa yupo pale pale afa na mwingine anakuambia nawahi taarifa habari ana, ana kama anaendesha gani anakaribia kugonga watu na nawahi taarifa habari kama unawahi una, una, una wahi, wahi kaanza kanisani usikie Mungu sauti ya Mungu mimi nakuhakikishia katika vitu ambavyo havikusaidii wala havinisaidii ni zile taarifa za habari mimi nina mwaka zaidi na miwili sasa. Sijasikiliza taarifa habari ya TV. Nani wa kuhakikishia sijapungukiwa kitu chochote. Muda mwingi wakati unakuwa unasikiliza neno la Mungu. Nina uhakika, nina ushuhuda kwamba ninawazidi faida watu ambao hawakosi taarifa habari, zile ni taarifa za mwanadamu. Kwa mfano ukisikia kwamba Tandale Mwizi amekamatwa, akavuliwa nguo, akauawa sana sala alafu mimi nikaa nimesoma neno la Mungu na nasoma kwamba msiiache kukusanyika hasa jinsi za siku za mwisho zinavyokuwa zinakaribia yule ambaye atakuwa amesikiliza neno ames, amepata faida mimi huyu huyu wa neno la Mungu atakuwa amesikia kama huna muda wa kusoma neno la Mungu acha kuangalia taarifa za habari ule muda wa saa 2 na saa mpaka saa 3 pa wewe unasikiliza unasoma neno la Mungu. Na usisome peke yako, lisome na watu walioko nyumbani kwako. Em, unaweza kusema kwamba imetoka wapi? Twende tukasome katika Twende twende Em tusome Zaburi. Tusome. Neno tumeona kwamba neno la Mungu lina li nguvu. Nguvu za Mungu zinadhihirika tunapokuwa pamoja katika kusanyiko. Tunao ili ile kanisa la kwanza nilipokuwa nikakusanyika Mungu aliwaongeza wakafikia 6300 ndani ya muda mfupi ni kwanza lakini pia tunaona kwamba wanapokusanyika watu wawili watatu Mungu anakuwa katikati yao Mungu hajaweka kusema kwamba utaanza nitakuja ah. lakini alichokisema mnapokusanyika wawili watatu mtakuwa katikati Of course hemu ninganasema tazama anabisha hodi mlango na ingia Ndiyo. lakini unaona sasa juu ya hapo pia kwenye kusanyiko Mungu anadhihirisha anasema kwa ushudaki wake kwamba nitakuwa niko katikati yenu mkeo wa wimini watatu mkeo watatu mimi ni mwanne. Hebu tusome katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya Tatu. Zaburi ya Tatu ni zaburi maarufu kidogo kwa watu wanaosoma Biblia, sio maarufu kwa maana ya maarufu, lakini ni ni fundisho ni zaburi muhimu sana ninayokushauri ni, ni kama moyo wako umerudi chini, una masikitiko na majonzi, usome Zaburi ya Tatu. Zaburi ya Tatu inatuonyesha kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Asafu naielezea tu muktadha wake lakini sio lengo la somo la leo Asafu akawa anawaona watu wasioenda kanisani, wasiomcha Mungu wanafanikiwa vizuri. Watoto wao wako vizuri, ndoa zao ziko vizuri, familia ziko vizuri, biashara zinaenda vizuri. Akataka kuwaonea wivu, akafikiri labda na mimi nifanye kama wale watu. Lakini baadaye Mungu akaja kumjulisha kwamba hawa watu ni cha hukumu ya Mungu na hajitashubiri kwenye mauti ya, ya mwilini baadaye hapana hata wakati wote bado hai Mungu anawapiga sasa hem tusome katika Zaburi ya 10 na ya tatu huyo ukisoma kuanzia maneno hiyo abandeo naanze lakini mstari wa kumina, saba Biblia inasema hivi Tuanze 16 nasema hivi mstero, Anasema hata nili 17 na sita 8. Zaburi 73:16. Na utafuta saba, lakini na hoja inaanzia sita. Anasema hivi Hicho e, ninaanzia nyuma kidogo lakini usisome sita. Anasema nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo ikawa taabu ya macho yangu hata nilipo ingia katika patakatifu pa Mungu nikautafakari mwisho wao. Hao <coughs> <Awa> watu <coughs> waliokuwa wanafanikiwa bila Mungu wanafanikiwa bila kuwa na Mungu. Kwa mfano mstari wa 11 watu wanasemaje? Wa, Nimerudi nyuma kidogo anasema naao na husema Mungu ajuaje yako maarifa yake aliye juu, yani Mungu ana nini? Eh? Eh? Anasema mstari wa, wa, wa, wa mstari kwa mfano watatu Anasema maana na aliwaonea wivu wenye kujivuna niipoiona hali ya amani wa, ya wali wasio haki. Huyu mtu ngu, alikuja kumjua Mungu baada ya kwenda patakatifu. Patakatifu ni kwenye kanisa la Mungu. Kwayo, hukujuma, nire, hake ni hake kwa hiyo huku njuma ni ujumbe wake ni nini? Ujumbe wake ni kwamba unaweza ukijitenga na patakatifu wa Mungu na kanisa la Mungu ambapo nguvu za Mungu zina na ujuzi wa kweli ya Mungu na ufahamu wa kimungu ukagikuta umechukuliwa na hawa wengine kama asafu alikuwa anaenda kuondoka lakini anasema ah ni nilipogundua nikaenda patakatifu ndo nikajua mwisho wao ni mbaya hawa watu okay hiyo hoja nafikiri labda imeeleweka japo sija najaribu kutafuta kuangalia uso kama imeeleweka sijaupata okay. lakini nahisi imeeleweka <laughs> eh hoyo tumeona hoja ya kwanza na mistari mingi sitaenda yote hoja ya kwanza uvu za Mungu zinakusanyika zinapatikana katika kusanyiko. Asafu kwenye Zaburi hii mpaka alipofika kwa Mungu kwenye kusanyiko la patakatifu pake, kwenye kanisa, kwenye ekal, ndipo akajua matatizo hawa watu wasio mcha Mungu wanaonekana wamefanikiwa lakini wako kwenye njia ya uhangamivu. Mimi ninajua watu ambao unasikia alikuwa na mabasi, na mashamba na nini, baadaye vyote vinaenda vinaondoka, vinapotea kabisa na anafiwa na watoto na familia ina sambaratika na ni wengi lakini wakati fulani angeza kukutamanisha lakini ukiwa kama asafu kaingia kwenye patakatifu pa Mungu Mungu anakuambia hapa njia yao hii sio salama ni ya muda tu tusome point ya pili tumeona point ya kwanza kwamba hoja kubwa ya somo la leo ni nini hoja kubwa ya somo la leo ni kwamba tusiiache kukusanyika kuna faida ya kukusanyika kuna faida na usiruhusu ku labda uwe uko kwenye kitanda cha hospitali labda unaumwa sana yani mtu mwingine anakwambia leo si ni kanisani nina kichwa kwa mbali hicho kichwa kingeza kuzuia kwenda kazini hicho kichwa kingekuzuia kwenda kwenye biashara zako yani sababu ya kukufanya hata kama umesafiri umeenda mbali tafuta sehemu ambapo kuna kanisa zuri nenda Ukiona hakuna kanisa zuri saa za ibada zile saa tatu, saa sita ngapi nenda kafanye ibada peke yako. Chukua Biblia, soma maandiko Mungu mengi, piga magoti muombe Mungu ulikuwa peke yako. Najua mpaka toe wawili watatu. Lakini kama mmesafiri wawili watatu fanya ibada pamoja kwa sababu Mungu anasema wawili watatu watakuwa katikati yetenu. Lakini Ee kwa kweli naomba nikitoka hapa tukimaliza hapa. Tabia ya kuchagua ni nini tuende kanisani, ni nini tusiende ishe kabisa. Kwa sababu Mungu Shetani anaitumia hiyo nafasi na Mungu anachukia vile, vile. Yaani Shetani anaisubiri kama kama kama fursa ya kukushambulia na kunishambulia mimi. Mungu kwake inanchukiza. Point ya pili, kwa hiyo tukaona point ya kwanza ni kwamba nguvu za Mungu zinaonekana katika kusanyiko vitu riopoko uvijui kama asafu unavijua wakati tukienda kwenye patakatifu pointi ya pili sasa bila bila nguvu ya Mungu bila neno la Mungu pointi ya pili lazima utakuwa mkristo vugu vugu yani utakuwa kwa wa Kristo unatimiza vigezo lakini wakiikawa wapagani napo utim, yani wakua katikati sasa hakuna kitu kibaya duniani kama kuwa katikati. Kuna maeneo machache ya mazuri ya kuwa katikati. Machache lakini yaliyo mengi kuwa yani kuwa katikati sio kuwa kukosa upande yani kwa ufupi. Nitoe mfano, mtu anaizokuwa unaendesha gari. Kwa kuna leni mbili. Mimi kuona, unakuta mtu hasa mwanafunzi wa gari, anaendesha katikati ya leni huku, ameacha sehemu na huko ameacha sehemu yani yuko pande zote mbili huyo mtu anagongeka dakika fupi anagongwa na wa hula anagongwa na huko yani huko huna upande yani huko haupo huko huko katikati novuguvugu si moto sio baridi wa kristo ukisha ukishakuwa mkristo unaenda kanisani siku fulani na uvuguvugu hautokani tu unakwenda kanisani mara kutokwenda kanisani mara mara kwa mara hapana unatokana pia na kusoma neno la Mungu wapo kwa nyumbani Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu Sasa inakuaje mtu anaishi kwa mkate Jumatatu na chakula na ubaba na nini Jumatatu Jumatano alafu mpaka uje upate neno la Mungu Jumapili huyo mtu ni atakuwa bado ana afya ya roho. Kwani ni vigumu sana kusoma neno la Mungu Jumatatu? Ah ngoa tulizale jamani. Tu, tu, hapa tu. hapa hapa kidogo pamekaa kaa ki, kushambuliana ki, ki, ki, kidogo. Ni vigumu kusoma neno la Mungu siku ya Jumatatu? <tose> ni vigumu siku ya Jumane? Ni vigumu kula ugali siku ya Ijumaa? <tose> ni vigumu. Yaani kama ni formula ni moja. Siku ukila chakula cha mwilini kula na charohoni Siku ukiona utaki kula cha mwilini ukitaka hata charohoni usili sio mbaya. Ila mwili utakufundusha kwamba leo, yaani ukiona Mungu amekumba neema ya kukaa either na watoto wako na mumeo na mkeo na nani mkala chakula au na popote pale, hiyo sikukumbuka kwamba mungu Munguulisema mtu hataishi kwa mkate tu. Ina ni kila hapa nimevunja sheria yao. Kula na neno la Mungu siku hiyo. Na tulisema njia nzuri tafuta kitabu cha kwenye Biblia uende sura kwa sura. E mlo kamili, mlo kamili ni sura nzima. Lakini ukisubiri, Kwa hiyo tunaongelea kukusanyika kile Jumapili, lakini katikati ya Jumapili na Jumapili lazima ule. Yesu vingiremesa atakuwa Mungu. Mungu alisema Yesu mwenyewe alisema Mathayo 4:4 alisema mtu hataechukua mkate ila kwa kila neno lotokao kutoka Kwa hiyo ukiwa kuishi kwa mkate ujue umemkaidi Yesu. Wazi wazi. Je, umekosea? Emkini hujakosea kwa sababu hujaambiwa. Ila ukishaambiwa usifanye ujue umekosea. Je, kia ukisoma utaelewa vitu vingine unaweza usielewe lakini anayehubiri ile neno sijue wala si mchungaji wako. Sisi tunalihubiri na ni muhimu kulihubiri neno na ni muhimu kuja kulisikiliza ndipo utakapofululiwa mambo mengi ya rohoni ila lile neno linalo kubeba kila siku lile neno ambalo linakujaa ndani ni lile utakao kuona mwenyewe mahubiri atakuja kulifafanua lakini nakuhakishia ukisubiri neno la mahu, la ndo likujaye utajaa nusu nusu M tusome Tusome tusome kumukumba la Torati Kumukumba la Torati huwa aya maandiko yanapatikana mlangu wa 60 na maneno moja Kwa hiyo tutachagua Tuyasome wa sita, tu mlangu wa ya 6 tu. Kumukumba la Torati 66 Biblia nasema hivi. anasema na maneno haya ninayokuamuru leo ndo maneno ya Mungu yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo uondokapo yafunge yawe dalili juu ya mikono yako nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako tena yaandike juu ya mhimmo wa nyumba yako na juu ya mlango yako kimsingi Mungu hapa ni kama alivosema yani ana, ana, ana, anasema maneno yake yawe karibu na wewe kiwango kilichopitilizwa. Ni kama anavyosema boliti kwamba kama kwenye kwenye kwenye Mathayo 7 anasema huwezi kama hukumu mtu mwenye kibanzi ukamwambia mtu mwenye kibanzi Ni kutoe kibanzi wakati una boliti. Of course boliti aliweza kukaa kwenye jicho Kwa Baswa boliti ni kubwa na jicho ni dogo. Hata hata kwenye kichwa tu halitoshi picha inayoonyesha ni kwamba yani yani mfano nikoambia ni kwamba ni sana yani anakuja kwamba hicho kitu ni kwa sana anasema maneno yako maneno ya Mungu ya kujaye moyoni na ya yasiwe mbali yani uyasome uka hapo ulalapo unapokuwa nyumbani unapokuwa yani neno ya Mungu siwe mbali nawe ndio ujumbe wapo na anarudia katika kumbukumbu la torati 8 i mean eh, kumbukumbu la torati 11 maneno haya yanarudi 6 yasoma pa Ngwanya ni waambieni wanadamu walioko hapa wakubwa kwa wadogo Mungu anasema haya maneno waambieni watoto wenu Wakina mama walioko hapa, mabinti walioko hapa, vijana walioko hapa na wanaume hapa Waufundisheni watoto wenu, wafundisheni mabinti zenu neno la Mungu Kesho na kesho kutwa utaacha kumfundisha neno la Mungu Atakwenda atakuolea mke anamwambia niondolee simtaki baba yako hapo simtaki mama yako hapo Ndicho unaacha kumwambia neno la Mungu leo ni mdogo kama huyu na yule kesho na kishokuta anaenda anafunishwa na dunia namna ya kumtafuta mke na mme wanakuja wana kufukuza nyumbani kwa sababu unaanza kuvuna ulichopanda Maneno mabaya haya lakini ukishamfundisha maneno ya Mungu kesho usiku ataenda tamtafuta mme na mke mwenye hekima ajue kwamba watoto hawa wazazi ni wazazi wanahitaji msaada. Usipomfundisha maneno haya atakwenda atakuletea yote yule. Atakuwa ni kijana kama yote huyu atakwenda atakuolea binti, yule binti sheria ya kwanza utasema kwamba nataka huyu mama kiwezekana au Sasa naomba msaada Ata hata hata watu mwingine tunahubiri haya mambo ili kusudi ni kwa faida tumehesa sema hivi neno la Mungu huduma ya kanisa ni kwa faida yetu kwanza sio kwa wewe nadhani Mungu anatuhitaji sana kwamba ah oh, leo nisipoenda kanisani Mungu atakwepa mpata baraka Mungu hapati baraka Watu katika matendo walimwambia Yesu wakasema Emu wanyamazisha hao wanafunzi wako wanapiga kelele akasema hao wanafunzi wanyamaza maao yatapiga kelele Mungu hakuhitaji wala anahitaji mimi Tulomhitaji Mungu Haya mahubiri haya Yule kijana mdogo yule binti mdogo na yule wa kesho na kushokutwa hayatawatoka watakufaa wewe mama na baba tulioko hapa kesho na vijana zote watoto hizi. wameharibika usim mama mama binti ni kwa sababu hawajawahi kusikia maneno ya Mungu walisikia dunia na dunia inawasikizisha maneno maovu ylicho hivyo kwa hiyo mimi nisemwe kweli tunapoanza kuvuna Mbegu tulizopanda tusi mlalamikie Mungu. Kwa sababu so, tunachopanda kwenye watoto wetu, kwenye vijana wetu, siju Biblia inasema vijana, vijana wetu, lakini nafikiri kwa Kiswahili fasani vijana wetu. Eh hapa kwenye Biblia ya Kiswahili inasema vijana wetu. Siju nafikini vijana wetu. Ndicho tutachovuna. Unaoelewa kaona hubiri kama hili leo ukasema ah lilikuwa linanishambulia, lakini miaka 10 baadaye ukakuta uko unavuna matunda yale hubiri na lazima alinywe maji wiki inayofuata na nyingine na nyingine lazima usome neno la Mungu Mungu anasema asi takuacha wala sitakukungukia lakini na mimi usiniache kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema tuwekeze neno la Mungu katika leo hii leo hii wazazi mifumo ya ulimwengu hii huu inahakikisha, inawekeza kila kitu ndani ya mtoto elimu ya kemia ujuzi wote utakitari chini kila kitu wewe unasomea nini lakini hakuna nayehangaika hangaika na hekima kutoka kwenye neno la Mungu kesho na kesho kutwa kizazi kinachozifuata kile kilichopo kinaharibika mara tano ndio sio leo leo hii kizazi cha wazazi wa sasa na walikuwa sio wazazi miaka kumi iliyopita na kuhakishia miaka 20 iliyopita wazazi walioko hapa walikuwa sio wazazi wa mkini au walikuwa ni wazazi wadogo tunavuna matunda tuliyopanda tuliyopandiwa utotoni ndicho tunachovuna sasa mtu maubiru na uhubiri mwingine hayafai watoto yanafaa watoto kwa sababu ndio watakao kuwa hawa watoto unaoona no, wanacheza sasa hivi miaka kumi ijayo watakuwa na hangaikana ndoa na watakuwa wanalia machozi adam. ya damu nyamkini wengine wanaanza hata kuuawa kwa, kwa, kwa sababu wawivu wivu tu kwenye mdoa lakini Mungu anatutaka naweza kusema mbona maana neno kama makali mimi ni sema kweli ninaapunguza makali. Mungu akiaandika, asemaye anasema akiwa makali zao. Lakini pia Mungu anachotaka wala hataki. Anasema mzigu wangu ni mlaini. Wana vijana mvua Mungu ni kazi ngumu sana, wala sio ngumu sana. Wana kuambia ugumu uraisi wa kumfuata Mungu. Uraisi wa kumfata Mungu uko hivi. Naomba huu ni mfano wa milini, lakini naomba kila mtu aliyeko amelala amke. Ni mfano mdogo lakini utakueleweesha kama umezoea kuamka saa kumi na nusu kwenda kazini uache hiyo tarehe uache hiyo saa saa 10 na nusu naamka saa kumi na nusu siku ikifika kuamka saa kumi na nusu unajisikia uvivu wa kuamka lakini usingizwe na ukatiza si ndio okay kama hujazoea wewe ni kuamka saa mbili na nusu saa tatu mtu akikuamsha saa kumi na nusu itakuwa rahisi hivyo hivyo kwenda kwa Mungu. Kama umezoea kuamka Jumapili, Alhamisi au saa 3:00 asubuhi, tena ni vizuri kulala mapema. Mkwristo. Watu wanala macho, wanaangalia ma na vipindi vingine, vile vipindi vyote vinatengenezwa kusudi kusudi uwe na magonjo ya akili, uwe na u, u, u, uanze kutafuta madawa ya Klever na Pomili kusudi utulize. Lakini ukikwana muda wa kulala mapema ukalala kula neno la Mungu, unaondoka una na amani yako vizuri. Kama umezoea kuamka, kama umezoea kwenda kuamka, ukaenda kumskiliza Mungu kila siku. Hupati shida ni sala mtu aliyezoea kuamka saa kumi Kazi ya kumfata Mungu inaonekana mzigo pale ambapo huna utaratibu. Siku nyingine unamka saa tatu, siku nyingine unamka saa 2, siku nyingine saa 11. Lakini kama umezoea, unajua mimi hakuna mjadala, njua kama siko hostali, ninaenda kusikiliza neno ni la Mungu. Hupati shida. Na ukifika mara nyingi maneno ya Mungu yanakuwa haya kulengi wewe mengi miaka wote kila mtu ana kipande chake amepangiwa siku hiyo au vipande vyote hivi vinahusuhuni wengi mambo mengi nayo hobili hapa yananihusumi mimi Mengi mengine ninajuta kwa nini amenikuta kabisa wanafikiria hakuna asiyejuta duniani najuta ninge, ninge natamani ningekuwa nimesikia hizo habari miaka 20 iliyopita na tamani Kweli na majuto wanasema ni mjukuu mjukuu humpate mapema anakuja baadaye kuna nguvu hata Huna uwezo wa kurudisha lakini kwa Mungu hatujachelewa Mungu hachelewi wala hawahi wanadamu ndio anachelewa na kuwai Mungu akimwambia kwamba sasa ndio muda wewe ukasema neno la Mungu linasema ukisoma katika Wakorinto wa, wa pili mlangu wa sita anasema saa ya okovu ni sasa, saa iliyo kubadoa ni sasa. Ukimsikiliza Mungu anasema leo pokea leo. Usianze kuelemaka ah aya makoosha ningekuwa nimesikia miaka 20. Amkini hata mimi nimekosha kusema hivyo lakini kujuta ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Ila Mungu anasema ya yaliyo nipita. Hata uliofanikiwa mazuri nayo sahau kwa sababu kwanza kujuta ya mabaya uliyokosea utaanza sasa kujisifu kwa mazuri uliyofanikiwa. Hapana, ninyo yasahau. Shika yaliyo mbele. Ndio Mungu anachosema. Kwa hiyo tulikuwa katika kuwasomesha. Kwa hiyo neno la Mungu kimsingi linamfahamu mtoto wake kuliko wewe. Kwa sababu litamzuia kabla hajaingia kwenye majuto, kabla hajakuletea wewe majuto. na hakuna kitu kinachojutisha duniani kama maswana ya ndoa na watoto yani familia kwa nitumie watoto mke Mme hivyo vitu vinajutisha kuliko kazi Vinajutisha kuliko makazi yenyewe nyumba uliojenga ulioishi ni hivyo ndio vi... majuto ya wanadamu yako hapo tu basi na hapo ndipo Mungu anapohubiri kuliko vitu vingine vyote Dunia ndipo isipohubiri kuliko vitu vingine vyovyote. Dunia itakwambia nyumba zako, elimu zako, e, safari zako za Marekani na kukuombea passport na njosi na kamujiza kako, haitakwambia haya mambo. Na watakuwa na vitoo kwenye vivyo vyao, havi, uh, passport hutaipata huko kwenye Biblia. Ila kuwahubiri watoto wako neno la Mungu, kuokoa, kumtii Mungu kujihimu kaenda kusikizena na Mungu utarisikia mara nyingi mara nyingi nimefanya kukata maandiko tu Yalikuwa ni mengi sana tweni katika ruka 9 23 tumetoka katika kumbukumbu la tonari kwa hiyo tutaruka sehemu kubwa sana ongea katika agano jipya ruka tisa, 9 tatu tutasoma mistari mingi katika ruka kwa muda alafu tutaitafakari kwa pamoja na maandiko eh eh e. sasa ymeenda kwa mara nyingine tena ninashindwa kumaliza maandiko niliyoandika hapa itashimba kwa mara nyingine nasikitika eh sasa ni labda niende kujisomea uchungaji inawezekana sijafundishwa siyo? Yaani <laughs> mchungaji anafundisha Mungu. Lakini kimsingi ukiju ukiona hivyo ujue kwamba neno la Mungu halielezi kwa vimisali viwili vitatu. Neno la Mungu linahitaji Mungu lazima alifumbue kwa upana zaidi mistari mitatu. Mungu anaweza kusema vitu vingi lakini sasa hivi tumesha soma mistari sio ishirini nambaro kuna mingine nitaiacha lakini ngoja hii tusome haraka uh, na yaani nikienda haraka luka 9 tatu. nikitoka nitasema luka 9 tisa, tisa. luka 9 23 anasema akawaambia wote mtu yeyote kunifuata. na ajikane mwenyewe ajituieke msalaba wake kila siku anifuate huo um, msali hauuhusu wa kristo wote karibu wa ni mkwristo yupi anayebeba msalaba kila siku kumfuata Yesu Kristo. Yesu anasema mtu hata kitakunifuata ajitwe mimi wewe ni kuambia msalaba wako wa kwanza utakuwa ubeba. Kila siku, nikusoma sura moja kila siku. Huo msalaba wa kwanza. Msalaba wa kwanza, ni kuacha kusikiliza TV ukasikiliza neno na Mungu. Ukiweza u, nikikuliza una msalaba gani useme ule msalaba wa, wa sura moja kila siku nitakuelewa. Lakini nje ya hapo ha, tutakuwa Hatumfati Kristo kwa sababu anasema lazima unifuate kila siku kwa msalaba wako. Ni usome tena. Agwamia wote, mtu yote akitaka kunifuata na ajituie mwenyewe, ajituie mwenyewe, asitushone mtu. Aj, na ajikane mwenyewe, ajituie msalaba wake, anifuate kila siku. Neno la Mungu lisome kila siku, anaendelea. Luka tisa, hiyo hiyo, tuende kuanzia 57 anasema hivi, nao alipokuwa akienda njiani mtu mmoja alimwambia nitakufuata kokote uendako. Yesu akamwambia, "Mbei hawa na mapango na ndege wangani wana vioto lakini Mwana wadamu hapa huyu nasa kichwa chake. Huu msasi sikuwa kwa nimeulenga si kwa nimeingiza. Si ni lakini ni sehemu ya mafundisho. Tuanzie tuendelee mbele anasema 58. Msere tuende tisa... anasema hivi. tisa Luka tisa... anasema hivi. Akamwambia mwingine nifuate akasema bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamziki baba yangu. Akamwambia waache wafu wayawazike wafu wao bali wewe nenda ukautangaze ufalme wa Mungu mstari wa sina moja Mtu mwingine pia akamwambia Bwana nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza Nikawage watu wa nyumbani mwangu Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu Hii ndio picha ya wa wakristo Mtu mwingine nitaenda kanisani lakini ngoja kwanza nikamalize ninazamu kazini ni e, lakini nina duka ninawateja. Watu wengi waenda kanisani kwa sababu wanafungua maduka. Yesu nawaambia hawa watu wote sawamfai. Anasema huyo mtu aliyekuwa anaomba kwenda kumzika babake, ulikuwa ni udhuru wa ovyo kweli hu Lakini Mungu akasema pana. Kupeleka injiri ni muhimu. Kuliuko kwenda kuzika mtu. Je ujumbe wake ni nini? Haina maana kwamba mda wote ukipata msiba au labda hata ni msiba wa majirani Uwache uende kwenye injiri. Itate Ikiwa imetokea kwamba vimegongana siku hiyo muhimu ni injili. Lakini kama havijagongana basi kwa mfano hakuna sio siku ya kanisa Unatakiwa uende kazini. Niende kazini kwa sababu vijagongana. Lakini kama vimegongana, msiko ya kanisa unaona kazi ya kufanya na una mamlaka nayo. Kikubwa ni kuache hii kwenda kwenye kukusanyika. Nasema msitoke kukusanyika. Ningeweza kufanua ama andiko haya anaweza kawa somo la kujitegemea. Lakini pia nasema mtu mmoja anaomba ruhusa Nasema "Bwana mimi nitakufuata lakini naomba niende nyumbani nikaage." Kwani ilikuwa ni kosa baya kwamba jamani mimi naenda kwa Yesu? Lakini msinitafute mkisikia sipo nitamjue nimeeshaondoka nimeambatana na Yesu. Yesu anasema hilo nalo sio sahihi. Ondoka bila kuwaga Maana nini? Mtu mwingine ampelekea nyanya sema, "Aah, ngoja kwanza ni ile swali nitaenda nimuulize padre." Ndio nemuulize mchungaji wangu, "Kwa nini mnasimika wachungaji wanawake. Uwe, yes, wa wanawake?" Wewe unafikiri Yesu alikuwa anajua kwamba ukienda ukawaaga watakwambia watakushikia watakungangania hutakuja. Wewe ondokea huko huko. Ukisikia kweli ya Mungu Usirudi nyuma kuaga nyumbani. Usiende kwa mwagi mchungaji wako siyo kabila ah, unless kama mchungaji wako alikuwa anakuhubiria ya kweli. Lakini kama ni njiri unaona una wasiwasi na njiri yake, usiende tena kumuomba kwamba kwa sababu mara nyingi atakuwa anejua kwamba anahubiri injili ya kwa, mba. kwa ufupi ni nini? Kwa ufupi ni kwamba Mungu anataka mtu ambaye amewekeza utayari wake wote na nia yake yote katika kazi yake ikiwa ni pamoja na kuenda kusali bila kutafuta visingizio Tusome katika Ufunuo Ufunuo Tunaongelea wakristo ambao wanaenda kanisani siko anajisikia. Tunaongelea wakristo ambao wana wapo uvuguvugu. Uni anani, nusu anaamini Mungu nusu anaamini vitu vingine vyovyote vile. Nusu, na tatizo ni kuto msikiliza Mungu. Mungu ukisikia sauti yake, huwezi ukashawishika kusikiliza kitu kingine ndio ya Mungu unapohakishia. Tatizo usiposikiliza sauti ya Mungu, unahisi kuamini sauti nyingine za uongo vile vile. Funuo 3:15 Biblia inasema na 16. Funuo 3:15 na 16. Funuo 3:15 16 nasema hivi. Na yajua matendo yako ya kuwa Huu baridi wala huu moto ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto Uto utoke katika kinywa changu. Ana hapa anasema msio huko sana anasema basi kwa sababu una uvuguvugu wala huu baridi wala huu moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ukiwa mkwristo uvuguvugu leo unaenda kanisani leo huendi na unasema eh anasema eh. Mungu anafika anakutapika Unafikiri Mungu anatani hapa? Leo hii wa Kristo wengi wametapikwa na Mungu. Kabisa. Hawana baraka za Mungu. Hawana ulinzi wa Mungu. Wanapigwa na Mungu. Wanafanywa kila kitu kwa sababu ya mkini Mungu hawapiga anawatapika na shetani wanawapokea. Ah, inaonekana hii injili ni kali. Naomba ni ni, ni, ni kama nimesema maneno ambayo sio ya Mungu. Niaomba ni Mungu ndiye nani anasema kwamba atatapika mtu? Ah Mungu hawezi kukuacha kwa sababu ni mwema. Kwa sababu anatupenda sana. Yesu ni mwema sana. Yesu ni mwema, simama, simame, simame. Mungu anasema anawatapika. Huyo anayemwambia Yesu hawezi kukutapika ni muongo. Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema ndio nitakutapika. Ila yeah. Yesu anasema maneno yangu akaka ndani yangu. Na wewe ukaka yangu. Ombeni chochote nitakupa. Mungu anatoshikia pale. Lazima mkaribieni Mungu naye atakukaribia. Mpingini shetani naye atakimbia. Sasa mtu unacheza wanyao wa shetani, unataka kufunga magoli kwa Mungu, haipo. Ukichezea nyumbani kwa shetani, unafunga magoli ya shetani. Na shetani kazi yake ni kuchinja, kuana na ngamizi na kuiba. Ni kwa na maandiko mengi hapa. Waya ni da ya niatamke tu kama kufunga kwa faida yenu. Andika maandiko yafuatayo nitakuwa nafunga. Andika Zaburi ya kumi na tisa 19:10. Aya maandiko ni mazuri sana jamani. Nikiacha nitasikitika. Zaburi ngoja tende pale. Zaburi ya kumi na tisa kumi, nitakuwa na mengi hapo kwenye Zaburi. Ngoja nisome hizo Zaburi zote afalafu nitayasita zifafanua sana kwa sababu zinajieleza. Zaburi ya kumi na 19 tusome Zaburi ya 19 mstari wa 10 wakati wetu wa wa tunasoma Zaburi ya 119 Zaburi ya kumi Biblia inasema hivi Niza kutamanika kuliko dhahabu kuliko wingi wa, wa dhahabu safi nazo nitamu kuliko asali kuliko sega la asali Alikuwa anaongelea nini? Alikuwa ameanzia nyuma. Alikuwa ameanzia mstari wa 8 anasema nusu ya mstari anasema amri za Bwana ni safi huyatia macho nuru Kicho cha bwana ni kitakatifu kinadumu milele anasema maneno ya mungu sheria ya mungu ni za kutamaniika kwa daudi mfalme aliyekuwa na kila kitu anasema ni safi ni tamu kuliko asali ni tamu kuliko dhabihu kuliko dhahabu eh huyo ni ushuda ndio sababu daudi alikuwa na nguvu za mungu kwa sababu anasema, anasema, anasema, anasema, anasema, anasema, anasema, anasema mstari wa 10 mstari wa 10 anasema ni za kutamanika kuliko dhahabu kuliko wingi wa dhahabu safi leo hii mwanadamu mambo ya Mungu ni yani si chochote kulinganisha kitu kingine chochote ki yani vitu vingine vyote ni muhimu twende Zaburi ya 119 mstari wa Sabini na mbili za ile, ile ndio sura ndefu kuliko sura zote kwenye Biblia Zaburi ya 119 na mstari 176 tusome ule mstari wa Sabini na mbili Biblia nasema hivi Samina anasema hivi Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Yaani kama kuna sababu ya kwenda kutafuta fedha siku ya Jumapili. Alafu kuna kuja kuisikia sheria ya Mungu neno la Mungu. Anasema ni vizuri uweke uzito katika the, katika neno la Mungu na sheria za Mungu, kweli ya Mungu kazi ya Mungu kuliko dhahabu na fedha ambazo ungeweza kusanya siku hiyo. Ndio maana ya, ya, ya, unaanza kuitafsiri moja kwa moja. Lakini kwa ufupi ni kwamba neno la Mungu kwako liwe na uzito mwa moyo mw, liwe na mvuto mwa moyo wako kuliko mnavotamani fedha na dhahabu na utajiri mwingine. Ndicho na huyu ni, ni, ni, ni, ni, ni Daudi. Huyu ni Daudi mfalme. Lakini anaongea unaona kwamba ana kiu na Mungu wake. Tuko na Zaburi hiyo hiyo 119 297 Nasema hivi. Sheria yako naipenda mna wajabu Ndiyo utafakari kwangu mchana kutwa. Sheria ya Mungu, mungu. mungu ndo neno la Mungu. Maana sehemu zote sheria ya Mungu inasema mkinipenda mtashika neno langu. Sehemu nyingine inasema mkinipenda mtashika sheria zangu, amri zangu. Kwa sheria ya Mungu ni neno la Mungu. Anasema ana, Daudi anasema sheria yako naipenda mna wajabu Ndiyo utafakari kwangu mchana kutwa. Je, unatafakari neno la Mungu mchana kutwa? Unapata muda, basi kama mchana huna nafasi litafakari usiku. Misafakari usiku. Ndio hii watu wanakuambia mimi Mkristo tunapeleka injili lakini ukimuuliza neno la Mungu lina yaani lina nini umelisoma? Yaani halipo kabisa. Wewe uko kujidanganya. Kwa Kwanza unajidanganya. Sasa so, Mungu huwezi kumdanganya. Mungu huwezi. Mungu anajua yote. Utamdanganyaaje Mungu? mungu, mungu, mungu, mungu, mungu. Ni kujidanganya sisi wenyewe. Hatimaye tutakuja kuvuna matokeo yake kwenye majuto. Pointi hiyo ilikuwa ni ni kwamba nilikuwa naongelea ni pointi ya tatu kwamba Sheria ya Mungu, neno la Mungu, kanisa la Mungu, mambo ya kanisa ni ma, yanatakiwa muhimu kuliko vitu vingine vyote. Ndio ndio hoja ya 3.2 soma hivi mstari. Unaoa misali kumi lakini sitaisoma. Kama ukitaka unaweza mistari misali 810. tusome mistari ya kufungia ya mwisho. Mitatu. Mitatu na yote iko kwenye ufunuo na matayo kidogo. Anasema hivi, twende katika pointi ya mwisho. Kwa hiyo tumeona pointi ya kwanza nikumbushe tu. Pointi ya kwanza ilikuwa inasema kwamba eh kukumbushana tu nguvu za Mungu zinadhirika katika kusomwa. Nje ya ku kwenda ukahubiri ukasikia neno la Mungu ni yaani huwezi ukaenda mbali muda mrefu utaanguka, utapotea, utaondoka. Ya yeah. pointi ya pili tulikuwaona kwamba e, bila neno la Mungu tutakuwa maisha ya uvuguvugu, tutakuwa yaani tutaishi maisha ambayo na Mungu anatutapika. Pointi ya tatu ndio ilikuwa inasema katika maisha yetu kanisa neno la Mungu sheria ya Mungu lazima iwe u, ipewe kipaumbele cha kwanza kama yanavyosema Daudi kuliko dhahabu na fedha kuliko vitu vingine muhimu ambavyo dunia ni kinyume kabisa na makanisa makanisa ni kinyume na ni kwa sababu hawalisoma neno la Mungu point ya mwisho na ya nne ni kwamba nje ya Mungu kule nje kuna mbwa kuna wachawi kuna machukizo Yaani ukiona unajitenga na Mungu na neno lake na ndani yake upande unao utafuta kule sio salama Nje kuna mbwa tu. Tusome katika kitabu cha Ufunuo. Biblia nasema, hivi. Ufunuo mlango tuanzie na mlango wa 10 na Tusome mlango wa 14:22 Ufunuo sorry Ufunuo mlango wa shina mbili kidogo kwa sababu sina muda na nakosea kosea, kosea ufunuo mlango wa shina mbili, tusome mstari ule wa 14 na 15 unasema hivi 14 na 15 unasema hivi Heli, Heri wazifunga zao wawe na amri kuendea huo mtu wa uzima uzima ni Mungu kwa lango nyingine, na kuingia mjini kwa milango yake huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na nawauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendayo uongo na kuufanya yani nje ya Mungu hivi vitu vyote nani anaanza kaniambia kwamba nje ya Mungu hakuna wachawi. Eh? Nje ya Mungu hakuna mbwa picha ya mbwa ni wanyama walao wa ndio yao kinywa cha shetani ndio mapigo ya magonjwa hayo. Ndio mauaji mbwa anauua. Mbwa unasababisha kitacha mbwa, ya yani ni, ma, ni, ni, ni mangato ya mbwa. Nani anasema nje ya kweli ya Mungu na ulinzi wa Mungu hakuna magonjwa, hakuna mauti. Nani anaweza kusema? Mungu anasema nje kaeni ndani mlindwe anasema anasema nje kuna wazinzi kuna tunahitaji kufafanua hizi habari hawapo hawapo, hawapo. hawapo. waliolala tuamke eh nje kuna mauaji geo hii watu wanato watoto wanaouawa tumboni mama zao ni wengi mndo na kanisa limetulia lakini pia kuna mauaji ya majambazi, kuna uezi, kuna kuna uchafu aina zote ndani kinyume chake. Tunapoisikia sauti ya Mungu, Mungu anatulinda dhidi ya haya, lakini pia Mungu anatulinda tusiwe sehemu ya watendaji wa haya. Anasema kuna na waabudu sanamu. Nje na kuhakishia katika biashara 9 10 zinazofanywa na kufanikiwa, tisa ni za waabudu sanamu. Ndivyo hivyo kule duniani. Watu wa unakula chakula saa sita pale saa saba unakula chakula lakini ndani watu wameweka wengine wanatumia maji ya maiti kupikia chakula. Nchi kuna ambo salamu. Lakini hata ukivira vivyo nasema watu, watu tukiwa katika Kristo hata ukievya kuafisha havitawaua. Hata kama ni vya kuroga havi anasema juu ya yakobo biblia anasema sisi ndio wana wa yakobo anasema hakuna uchawi wala uzin wala hakuna uchawi wala uganga eh kwenye hesabu 22 23 hivyo nje hivyo vitu vipo nje vingi sana nje kuna ugomvi nje kuna masikitiko na majuto kuna kuna maumivu ya moyo kuna vifo kuna masikitiko kuna vitu vichafu na nyakati zake zinakuja nyingi sana ziko ziko mlangoni Tuendelee ufunuo mbili tulikuwa tulikuwa hiyo mbili 22 14 turudi nyuma turudi moja anasema hivi Shin, ufunuo 22 tulikuwa 14 kuna 5 turudi nyuma kidogo tu moja anasema mwenye kudhuluma azidi kudhulumu sana mwenye uchafu azidi kuwa mchafu na mwenye haki azidi kufanywa kuwa mwenye haki na mtakatifu azidi kutakaswa Mungu anachosema ni nini Yaani anasema ukiwa Mtu unaenda kanisani kusikia sauti ya Mungu, usirudi nyuma ukawa vugugu. Vugu. Kama ulikuwa mtakatifu, Utakasike zaidi. Kama ulikuwa moto, ucheruke kabisa. Lakini vile vile anakuambia wale wachafu sasa. Wanaendelea kuchafuka kila siku. Unakuwa kisha mtu kama alikuwa anakunywa pombe mbili leo, mwakani hanyu mbili atakuwa anakunywa nne. Kama alikuwa alikuwa ana, ana, ana, ana malaya watatu mwakani watakuwa watano kama alikuwa na moja Dar es Salaam na mwingine Kibaha mwakani atakuwa nao watatu Dar es Kibaha watakuwa wawili na atakuwa ameongeza mwingine Mlandizi na, na sikila sehemu anasema mchafu anaendea kuchafuka yaani mchafu there is no way lazima uende kuchafuka lakini anasema na wewe kama umeamua kuwa mtakatifu unasikia lazima utakasi kama unakuwa unaenda kanisani mara moja nenda mara mbili kama unakuwa unaenda mara mbili nenda mara tatu kama unakuwa unasoma sura moja soma sura mbili Mungu anasema lazima muendelee lazima kuendelea kutenganishwa. Hawa wanaoenda huku waende na wana lakini Mungu hataki kutukuta tumevurugika, tumechanganyikana. Leo hii wakristo, Kristo wamejichanganya na dunia, huwezi kwa watofautisha kwa mavazi yao, kwa kauli zao, kwa kila kitu, kwa starehe zao. Wamefanana kwa kila namna. Mungu anasema nataka mtofautiane. Hao wa, safi wasafishike sana, wachafu wachufike. Ndokia ni sipate shida wakati wapo waku, wakuvuna Niende moja kwa moja anajikusanyia sio Mungu anasema atakuja kuvuna mavuno ya 12. Pumba ataenda zichome, mngana ataweka garani mwake. Biblia nasema Usalimu wa mwisho tunasoma katika Mathayo mbili Tumeenda sana leo. Mathayo mbili tusome mstari wa kumi na mpaka 14 Biblia inasema nasema Eh ni huu ni, ni, ni kusoma. Ngoja nisome mstari mmoja tu. Ni, ni habari ndefu lakini Mathayo mbili ni semema kwamba obviously kabla mwaka hujalisha tutaisoma tena. Kwa hiyo sina sina majiz, sina majonzi kwamba ile andiko sitalipata tena. Nitarihibili same frani. Wacha tusome ule mstari wa 14 tu pekee yake. mbili Mathayo 22:14 bwana anasema. Tuanzie 10 Tuanzie 13 anasema Mfari amekaambia tatu. 22:13 alikuwa anataka kuanzia nyuma lakini tuanze 13. Mfari akawaambia watumishi mfungeni mikono na miguu mchukueni mkamtupe katika giza la nje ndiko kutakuwa kwako na kusaga meno kwa maana waitoani wengi bali wataoni wachache hoja ni ile kwamba nje kuna giza huyu pi, hii ni picha ya mtu ambaye anataka kuwa na Mungu na kuwa na shetani sasa inafika wakati Mungu amegharibisha watu katika utukufu wake katika kanisa kama hili katika lakini picha halisi ni katika ule wokovu baada ule ufufuo wa kwanza wa wateule wake alafu mtu anaingia bila vazi bila Yesu Kristo anasema mfungeni mkamtupe nje huko ndo kutakuwa na nini kuna giza tumezoea kuona kwenye mfunuo kwamba nje kuna giza nje kuna wachawi nje kuna waouaji nje kuna machukizo vile vile neno wa Mungu linasema katika Mathayo mbili, anasema nje kuna giza la nje na kuna kulia na kusaga meno duniani kuna kulia na kusaga meno usipowalea watoto wako katika kicho. Usipo usipokuwa katika kicho siku fulani na nyakati tunazoendea utalia machozi mengi lakini vile hivyo tukimsikiliza Mungu tutafurahi bwana itakuwa kuu katikati yetu Mungu ambariki sana tushia hapa Yesu tunakushukuru katika uh, ibada ya leo asante kwa neno lako Mungu namkini Mungu mambo yetu tutayasikia sio kwamba tutaweza kuyabeba leo Kini mungu tunaomba kwa opesi wako uturejeze polepole utukuze polepole ututie nguvu nuru lako neno lako tufundishe kutosoma neno lako tufundishe kusikia sauti yako tulinde na mashambulizi ya waovu, Mungu ajabu kwa kutubariki kila mmoja aliyejihudhurisha kwa tuongoze hmm. wiki nzima kwa tukinge na mashambulizi ya mwilini ya magonjwa na mikosi na ma, na masikitiko ya moyo ni Mungu katupe uh, furaha ya moyo wa Mungu kutafakari wewe katutie nguvu kulisoma neno lako katikati ya siku na ukatulia ukatupekana kunywa mwilini vile vile ukatupe mapumziko mazuri Mungu asante Yesu Kristo katika jina la baba na lamana, na na mtakatifu naona upokea amen mm -hmm.